בעזרת השם, משיבת נפש, חלק שני, המשך. עוד ק. בעת שאדם רחוק מקדושתו יתברך, והוא נע ונד ומתולתל, ודוחין אותו מקדושתו מדכי אל דכי, רחמנא ליצלן. אף על פי אם הוא חזק ואמיץ, לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת, ולהתגעגע ולחשוף ולבקש את שאהבה נפשו. היינו, לזכות למצוא אותו יתברך, אזי אף על פי שעדיין עוברים עליו ימים ושנים הרבה, ואינו לא זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן. ידע ויאמין כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה וחיפוש, ועל ידי כל דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש, למצוא כבוד קדושתו יתברך, ועל ידי כל הבתה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמיו יתבח. ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה לקדושה, על ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבר הומות ברזל ודלתות נחושת. אף על פי שאחר כך מתגברים עליו בכל פעם רחמנא יצלן. ואף על פי כן, אין יגיעו להריק חס ושלום. ואין שום תנועה שפונה לקדושה נאבדת חס ושלום. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר, אף אם יעבור עליו מה? בוודאי סוף כל סוף יזכה למצוא אותו אטבח. ובוודאי צריכים לעבור על האדם עידן ועידנין הרבה. וכמה ימים ונערות ותומות וממות מחולפים צריכים לעבור עליו. ובכמה מדבריות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם. עד אשר זוכה לכנוס לשערי הקדושה באמת. וזה הדבר אי אפשר לבאר כלל עד איכן האדם צריך להתחזק. אף על פי שכבר זכרנו בזה הרבה בעזרת השם, אף על פי כן עדיין צריכים למודאי, כי לכל אחד נדמה שעליו אין אנו מכוונים בדברינו, כי הוא יש לו מניות כאלה, ונתפס בתערותיו ובמצודתו כל כך, עד שלאיש כמותו אי אפשר עוד לשוב באמת להשם מטבח, כי כבר נלכד ימים ושנים הרבה במה שנלכד, עד אשר לא יאמין שוב מיני חושך. כך נדמה לכל אחד. ורבנו זכר צדיק לברכה היה קורא תיגר על זה מאוד ואמר בזה הלשון אהה אה לבל תיאשו עצמכם גוועלד זיתך נטמייש ומשך מאוד תיבת גוועלד כי באמת הכל יכולים לזכור תתקרב לה' ידבח אפילו על ידי עצה זו לבד דהיינו שיחפשו ויבקשו ויצטערו ויתגעגעו לשוב אליו ידבח וסוף כל סוף התקרבו לה' יתברך על ידי זה ואז יראו שאין שום תנועה דקדושה נאבדת חס ושלום ועל ידי כל תנועה ובקשה שהוא מבקש את כבודו יתברך זוכה לעשות איזה תיקון עד אשר יזכה לעלות בתכלית העלייה. ק"א עניין מה שאסור לייאש את עצמו לעולם וצריכים להתחזק מאוד ברצונות וכיסופים חדשים דקדושה ולהאמין שהרצון בעצמו הוא שגם כן טוב, ושיכולים על ידי זה לזכות לתשובה שלמה, עד שההתרחקות תהיה תכלית ההתקרבות והירידה תהיה תכלית העלייה. קב עניין ערך שצריכים להתחזק מאוד, לרבות בתחנונים וצעקות והתבודדות. אף על פי שנדמה לו שזה כמה שהוא עוסק בזה ואין הוא רואה שום פעולה כלל, אף על פי כן, על כל פנים ובחינת מחאה נגד הסדרה שלא תוכל על ידי זה להחזיק בנחלתו חס ושלום לעולם. ק"ג האדם יש לו ארבע אמות בכל מקום. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, ארבע אמות של אדם קונות לו וכו'. ואלו ארבע אמות הם מבחינת ארבע אותיות הוויה, כמובא. היינו, כי בכל אדם יש בו שם הוויה ברוך הוא, כמובא בזוהר הקדוש. ושם השם זה בחינת אור האמת, בחינת השם אורי, כי אמת השם לעולם. כי בכל אדם, ובכל מקום שהוא, אפילו בדיוטה התחתונה, בחינת רשות הרבים, שיש שם מחיזת החיצונים, אף על פי כן, בוודאי גם שם יש בו איזה, עדיין איזו נקודה טובה המושרשת בו, וזאת הנקודה בחינת שם הוויה ברוך הוא המושרש בכל אדם, שהוא בחינת אור האמת. ומאור הזה נמשכים ארבע אמות שיש לכל אדם, שקונות לו אפילו ברשות הרבים. כי אפילו אם האדם במקומות החיצוניים, מבחינת רשות הרבים, גם שם יש לו מקום, ואין שום מניעה וביטול בעולם. כי גם שם יש לו ארבע אמות שנמשכים מבחינת אור האמת, שעל ידי זורע כל הפתחים שיש בתוך החושך והסית רחה, וזוכה לברר ולהוציא כל הניצוצות הקדושים המשוקעים שם. ועל ידי זה קונה כל הקניינים כמבואר בפנים. וזה גם כן מבחינת ארבע אמות שיש לאדם בשבת גם ברשות הרבים. וכן אפילו היציר חוץ לתחום יש לו ארבע אמות. כי אלו ארבע אמות הן מבחינת רשות היחיד, ייחודו של עולם. כי הם נמשכים בשורשם משם הוויה ברוך הוא. שהוא מבחינת אור האמת המאיר לאדם בכל מקום, אפילו אם יצא בעוונותיו חוץ לתחום הקדושה. אף על פי כן, יש לו מקום גם שם, וגם משם יכול לדבק את עצמו ולשוב אליו יתברך. והעיקר, על ידי שאיכשהו, אף על פי כן, עצמו בכל כוחו רק אל נקודת האמת לאמיתו. ואז יאיר לו האמת בתוך החושך ויזכה לראות הפתח, איך לכנוס אל הקדושה, ולשבור כל המיניות והעיכובים והבלבולים הנמשכים מהקליפות, שהם נטורי טרא העומדים אצל הפתח לקדושה. ובבחינת לפתח הטאט רובץ, והם מחשיכים עיני האדם כל כך, עד שאינו רואה הפתח, ונדמה לו כאילו אין שום פתח לפניו לכנוס אל הקדושה, בחמת גודל המניות שמשתטחים לפניו. ועל כן עיקר התיקון והעצה לזה הוא רק אמת, כי על ידי שהמשיך עצמו אל האמת, יראה שאין שום מניעה כלל, והכל הוא רק באחיזת עיניים. ויזכה לראות הפתח לקדושה ולכנוס שם לבטח וזה הבחינת ארבע אמות שנותנים לו לאדם לפני הפתח לפרק שם מסעו כמבואר בפנים. קד לפעמים האדם נכנס לעבודת השם ומתחיל לעלות מדרגה לדרגה ופתאום נדמה לו שהוא נתרחק מהקדושה מאוד מבחינת קצווי ארץ וים רחוקים כי הוא רואה שחוזרין ועולין על מחשבתו מחשבות ותאוות וירועים וכולי מה שלא עלו על מחשבתו זה כמה ימים או שנים. אה ליפול לב האדם עליו על ידי זה, כי לפעמים זהו לתכלית שלמות תורתו. כי מחמת שכבר הגיע למדרגה כזו שהוא בסמוך אל הקדושה ממש, ורוצה לכנוס לפנימיות הקדושה, על כן אי אפשר לו לכנוס לשם עד שיחזור וילך דרך המקומות הפגומים שהיה שם בתחילה, ויתקן מה שפגם, ויחזור ויברר ויעלה כל הניצוצות הקדושים שהורידם לשם על ידי רבונותיו. ואז נעשה מזה תיקונים גדולים מבחינת קטורת, ואז יזכה לכנוס את נימות הקדושה ממש. כי זה עיקר תענוגה ושעשועה מטבח, כשמעלין הניצצות הקדושים מעמקי הקליפות. ויכול להיות שנתרחק האדם ביותר, ואף על פי כן הוא ממשיך עצמו אל השם מטבח בכל פעם, שיקבל השם מטבח ממנו נחת רוח גדול מאוד, כי מאחר שהוא במקומות הרחוקים מאוד, הוא ממשיך עצמו משם לשם מטבח, וזי בכל תנועה ותנועה, ובכל המשכה והמשכה, הוא גורם שעשועים גדולים להשם מטבח. ואם יהיה חזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד אל השם מטבח, יהיה איך שיהיה, אזי אי סוף כל סוף יחמול על הרשם מטבח, וייכנס על ידי זדאיקה לפנים לפני ממש, לתוך בית הקדושה, עין פנים. ק"ה העיקר הוא האמת. כי בוודאי אם יסתכל על האמת לאמיתו, בוודאי יחתור אל השם מטבח עד שישוב אליו באמת. כי אף על פי כן מה יהיה בסופו? לסוף כל סוף יהיה מוכרח להיתקן על ידי עונשים קשים ומרים. על כן, הלא טוב לו שישוב מיד. כי באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, כמובן אצלנו כמה פעמים. כי כל הנפילות והיאושים של העולם, הוא רק מחמת הריחוק מאמת, שמטעה את עצמו לומר שאין רחוק עוד לשוב. כמו שכתוב, לא יאמין שוב מיני חושך, שאינו מאמין שאפשר עדיין לשוב מיני חושך. וכל זה מחמת השקר, כי הוא מבקש לעצמו עלילה לפטור עצמו מעבודת השם יתברך. כי כל אדם בטבעו יש לו רע המונעו מעבודת השם, וצריך לסבול צער ויגיעות גדולות לשבר זה הרע. ועל כן הוא מבקש בכל פעם לפרוש עצמו מעבודת השם, מחמת הרע שבטבעו. אך אף על פי אוי לו מייצרו, אוי לו מיוצרו, כי אימת הדין עליו, מה יעשה ליום פקודה? אך כשרואה שמתחיל כמה פעמים למשוך עצמו קצת להשתקרב לאשר מטבח, ואין הוא יכול לעמוד בשום ניסיון קל, אזי מוצא לעצמו תירוץ לומר, מה אעשה? באמת הייתי רוצה לשוב לאשר מטבח, אבל יצרי מתגבר עליי בכל פעם, ומה כוחי כי אייחל עוד? כי כבר נתפסתי בגלות גדול עד שאי אפשר לשוב עוד חס ושלום. אבל באמת כל זה הוא פיתוי היצע הרע והסתת הבעל דבר מעוצם הרע שבטבעו שרוצה לפטור עצמו ולפרוש מהשם מטבח על ידי דחייה וטעות זה ובאמת הוא מטעה את עצמו כי סוף כל סוף מה יהיה בסופו? כי אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם כל פועלי אוון ובוודאי יהיה מוכרח ליתן דין וחשבון לפני השם מטבח ולא יוותרו לו דבר אחד ואם יש לו רק דת כלשהו, ראוי לו לבלי להניח להטעות את עצמו. כי באמת אין שום ייאוש כלל. ואיך שהוא צריך לא לחתור ולבקש הצלה ומנוס מעמקי שאול תחתיות ומתחתיו. ואם הוא רואה שאף על פי שהוא חותר ימים ושנים לשם מטבח, עדיין לא שב מטעותו, אף על פי כן יהיה עקשן גדול מאוד ויוחז בעבודת השם מטבח בדרך עקשנות כמבואר במקום אחר. ויתלה עיניו למרום תמיד איך להינצל מעתה על כל פנים ממה צריך להינצל כל אחד לפי בחינתו. וראוי לאדם הבר דעת שיהיה מרוצה שאפילו אם לא יפעול בכל תורכו ויגיעתו שמתייגע בעבודת השם ואינו עולה בידו בשלמות רק שעל ידי זה יזכה על כל פנים להינצל פעם אחת בכל ימי חייו מפגם אחד מעבירה אחת או מערעור ותאווה אחת וכיוצא שזוכה על ידי עבודתו ותפילתו והתבודדות שלו וכו', שעל ידי זה יש לו עבירה אחת פחותה מחשבון עוונותיו, מאשר היה לו אם לא היה חותר ומתפלל לנצל מהם, גם זה די לו, כי סוף כל סוף לא יהיה נשאר מכל עמל ויגיעת האדם בעולם הזה, כי אם מה שזכה לפעמים להנצל מרע ועבירות, ולחטוף לפעמים איזה מצוות ודבר טוב, ואי אפשר להעריך בזה. עד לכאן צריכים להתחזק תמיד בהשתוקקות להשם מטבח ולא יניח את הרצון לעולם והעיקר הוא האמת כי מי שאינו רוצה להטעות את עצמו ומסתכל על האמת שלא יאבד עולמו הנצחי בוודאי ישוב אל השם מכל מקום שהוא כי אמת השם לעולם קו"ו כשאדם רוצה להתקרב להשם מטבח ולשוב בתשובה צריך שיעברו עליו אלפים ורבבות ירידות בלי שיעור. וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם, לבלי להניח את מקומו משום ירידה שבעולם. וכל אלו עליות וירידות שעוברים על כל אחד מישראל, למחינת כלליות המלחמות והצרות שעברו על כלליות ישראל ממות עולם, כמבואר בפנים. והעיקר הוא התחזקות, לחזק את עצמו תמיד. אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם. כי בכל מקום יכולים למצוא את השם יתברך. בחינת אם משג שמיים שם אתה והציע השאול יינקה. כי אפילו כשנופל ישאול תחתיות החמנה לצלען, אף על פי כן צריך לחזק את עצמו תמיד ולבלי לייאש את עצמו לעולם. כי גם שם השם יתברך נמצא בחינת והציע השאול יינקה. וזה עיקר הכלל בעבודת השם, והיסוד שהכל תלוי בו, לבלי ליפול בדעתו לעולם, אף אם יעבור עליו מה. וכל הצדיקים שהיו ממות עולם, שזכו למה שזכו, אשרי להם, אשרי חלקם, כולם לא באו לשלמותם, כי אם על ידי בחינה זו, על ידי שלא היו מייאשים עצמם לעולם. כי גם עליהם עברו ירידות ונפילות הרבה. רק שהם התחזקו עצמם בכל פעם, אף על פי שעבר עליהם מה שעבר. ועל ידי ההתחזקות שלהם, זכו למה שזכו אשרי להם. ק"ז עיקר ההתחזקות שיזכה להישאר קיים על מעמדו לעולם, ולאחוז עצמו בהשם יתברך תמיד, בכל הנפילות והירידות שבעולם, ואפילו בשאול תחתיות חס ושלום, לא יתייאש בשום אופן בעולם ועל או ידי תפילה, כי עיקר התשובה הוא תפילה כמבואר בפנים. ק"ח מבואר בדברינו כמה פעמים שהחסדים מתחדשים בכל בוקר כמו שכתוב חדשים לבקרים וכולי מכל שכן בכל שבוע בכל חודש בכל שנה מכל שכן בכל דור ודור כי סוף כל סוף חסדו יתברך יתגבר עלינו ויביא לנו משיח צדקנו וכל מה שקרוב יותר לביאת המשיח השם יתברך ממשיך עלינו חסדו הגדול ביותר מבחינת ועושה חסד למשיכו כי משיח ימשיך החסדים בשלמות ועל ידי אלו החסדים יש לנו תקווה תמיד להתקרב אליו יטבח, אפילו הגרוע שבגורים. אך כל אלו החסדים הגדולים שהוא יטבח רוצה להמשיך עלינו בכל עת, אין מי שידע מהם בשלמות כי אם הצדיק כאמת. וכל מי שמקורב אליו ומודיע לו רחמה וטובו הגדול יטבח שעמד חקר. אשר על ידי זה יכול כל אחד להכין את עצמו מעתה על כל פנים, לקבל לאוצר מתנת חינם של השם ידבח. והעיקר על ידי אמונה ורצון, שידע אמת באמונה שלמה, עלמא עת אלאי עלמא, ויתחזק ברצונות חזקים תמיד לשוב אליו ידבח. ויחטור בכל כוחו להתקרב לצדיקים וכשרים שיודעים לחזקו ולייעצו בעצות נכונות ואמיתיות, עד אשר יזכה לשוב אל השם וירחמו וכו'. קט. בוודאי צריך לעבור על אדם כמה וכמה עליות וירידות, כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי הירידה שקודם העלייה, ואז הירידה היא תכלית העלייה. אך אף על יש הרבה שנפלו על ידי הירידות שעברו עליהם, ועל כן צריך שתדע שצריכין התחזקות הרבה, ועקשנות גדול בלי שיעור, שכל זה הוא בחינת עזות קדושה. שצריכים קודם שנכנסים אל מדור הקדושה, ובחינת נעלת בעוזך אל נווה קודשך. בעיקר הכוח של התחזקות צריכים לקבל מהצדיקים הגבוהים במעלה מאוד, שזכו לבחינת תורת השם ותפילת השם ממש, ששם החסד והצדקה עד אין סוף, מבחינת חסדי השם כי לא תמנו, שזי החסד ממשיכים ביותר בראש השנה כמובן בפנים. ובאמת אי אפשר להבין ולהשיג כלל החסד והצדקה הנמשך משם. כי מבחינת תפילת השם, שהשם יטבח בעצמו כביכול מתפלל על זה, להמשיך ולגלות את החסד הנפלא הנעלם הזה. ובזה יכולים להתחזק הכל בכל עת. מאחר שמאמינים בדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, שגילו לנו שיש תפילת השם, שהשם יטבח בעצמו כביכול מתפלל לאי רצון שאין לפניי, שיקבשו החמה את כעשי וכו'. ושם החסד וההצדקה עד אין קץ, ובבחינת סטרי נסתרות גבוהים מאוד שאי אפשר להשיגם, כי אם גדולי הצדיקים המובהרים שזכו לזה, והם יכולים לעורר ולהמשיך עלינו החסד והצדקה הנפלאים הנ"ל, ובכוחם יכולים הכל להתחזק ולהתגבר בעזות לקדושה ולשוב אל השם. ק.י. <קופ'> עיקר בריאת האדם וירידתו לעולם הגשמי הזה, המלא קליפות והסתות וכו', כדי שיוכל להוציא החסדים הנעלמים מאוד מהאלם אל הגילוי, שזה עיקר גדולתו ידבח, כי מידת החסד נקרא גדולה, וכל מה שמוציא חסדו מעלם אל הגילוי, יתגלה גדולתו ידבח יותר. וזה בעצמו גם כן העניין של בחינת ירידה תכלית העלייה, כי על ידי שמחזק עצמו גם בעת הירידה, על ידי האמונה בעוצם חסדיו יתברך עד אין קץ ותכלית, על ידי זה מוציא החסדים הנעלמים אל הגילוי שזה עיקר גדולתו יתברך. ועל ידי זה זוכה לעלות בעלייה גדולה, ולהשיג השגה יתרה בגדולתו יתברך. וזה גם כן בחינת במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי על ידיהם נתגלה גדולת חסדו וטובו יתברך ביותר. אי אפשר ללך בדרך צדקה וחסד חינם לבד כי אם כן לא יעשה כלום חס ושלום רק אדרבא יעשה מה שליבו חפץ חס ושלום ויסמוך על חסדי השם ואין זה דרך התורה הקדושה אבל גם ללך בדרך משפט לבד גם כן אי אפשר כי אין העולם מתקיים על פי מידת הדין לבד כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כמו שרואים בחוש, שהרבה נפלו ונתרחקו על ידי ריבוי המשפט והדין יותר מדי, שהחמירו על עצמן הרבה, עד שימרו בלבבם שאפז תקוותם חס ושלום, לפי ריבוי עוונותיהם וקלקוליהם ופגמיהם העצומים. ואם כי אמת שפגמו הרבה, אף על פי צריכים לפתוח בחסדי השם והחמיו, שאינם קלים לעולם, שעדיין עדיין יש תקווה בכל יום ובכל עת ובכל שעה כל ימי חייו, אפילו אם הוא כמו כי חסדי השם לא תמנו וכולי. ועל זה אמר שלמה אל תצדק הרבה ואל תרשע הרבה. וכמו שאמרו שרש... רבותינו זיכרונם לברכה, אם רשעת מעט אל תרשע הרבה. אפילו אם כבר הרשיע הרבה חס ושלום, אף על פי כן לא יוסיף להרשיע עוד הרבה ביותר. וכל מה שממעט קצת מלהרשיע, בוודאי הוא טובתו לנצח. וגם על ידי זה יוכל לזכות בסוף לשוב, לשוב להשם יתברך בשלמות. כי אין שום מיאוש בעולם כלל, כי מידה טובה מרובה ממידת פרוענות. ומה כשהאדם פוגם או עובר רבי יחס ושלום, השם יתברך, מניח, משגיח ומסתכל על כל פרט ופרט. כמו שכתוב, אם מסתר יש בו מסתרים, אני לא אראנו, וכתיב, ממכון שבטו השגיח וכו', המבין אל כל מעשיהם, מכל שכן וכל שכן במידה טובה, שבוודאי אין שום תנועה טובה נאבדת לעולם. ועל כן, מי שרוצה לסמוך רק על החסד חינם, ויפרוק עול לגמרי חס ושלום, זה בחינת קליפת ישמעאל, שיצאה מאברהם, שהייתה עיקר מדתו חסד וצדקה, וכן להפך, מי שנופל מחמת ריבוי המשפט והדין מהחומות יתרות והמראות שחורות שמכביד על עצמו, זה בחינת קליפת עשו, שיצאה מיצחק שמידתו דין ומשפט. על כן שאל את אביו ואח מעשרים תבן המלח, חומות יתרות הנ"ל כי חומרות יתרות הן גם כן פגם גדול לפעמים, כבר במקום אחר. בעיקר השלמות הוא כשנכלל משפט וצדקה ביחד, שזה בחינת יעקב, בחינת משפט וצדקה וכולי. ועל כן הייתה מיתתו של יעקב שלמה, מראיין פנים. ח"י"ב עיקר התחזקות בעבודת השם, על ידי שידע האדם היטב, כי אין לו, כי אם אותו העת והרגע שהוא עומד בה עכשיו. ולא יחשוב כלל משעה לחברתה. קי"ג כל זמן שאין האדם מייאש את עצמו מלחפש אחר עבודותיו הרבים ברצונות וכיסופים טובים וגעגועים חזקים להשם יתברך, אז יש לו תקווה עדיין שיחזירו לו עבודותיו בשלמות. קי"ד אסור לייאש עצמו חס ושלום, אף אם טעה כסר עובד, כי אין שום מאוש בעולם כלל. בחינת והציע שאול אינקה, וזה עיקר התשובה כמובאה בפנים, וזה בחינת מצוות השבת אבדה קודם יאוש דייקה. קט"ו צריך האדם לחזק את עצמו, להתקרב להשם יתברך תמיד מכל מה שיעבור עליו, בגוף ונפש וממון. כי יש מי שמטעה את עצמו שאין הוא יכול להתקרב להשם יתברך מחמת ריבוי הייסורים והתלאות ודחקות הפרנסה שעובר עליו. ואם מסתכל בין האמת, תראה שכל האיסורים העוברים עליו הם בחסד גדול. ולא באו עליו לרחק אותו על ידי זה מהשם מטבח, חס ושלום, רק אדרבה, לקרב אותו ביותר ולעוררו בתשובה, ולפדותו על ידי זה מעונשים קשים אך מנה לצלם ומדינה של גיהנם ולזכות לעולם הבא. בפרט שבתוך הצהרה והאיסורים בעצמם, יכולים למצוא בהם הרחבות גדולות, בחינת בצר, הרחבת לי, כמבוה במקום אחר. וכן יש מי שמטה את עצמו, שאינו יכול להתקרב להשם מטבח מחמת עוצם ריבוי פגמיו שנתרחק על ידם מאוד מהשם מטבח. הוא כבר מבואר בדברינו הרבה, שאסור לאדם ליאש עצמו חס ושלום, כי אפילו אם הוא כמו שהוא, אף על פי כן, עדיין יכול לחטוף תורה ומצוות ולזכות לחלק טוב לעולם הבא. וצריך לחזק את עצמו מאוד בנקודות טובות שהוא מוצא בעצמו עדיין, וידע ויאמין, כי עדיין יש לו תקווה לשוב להשם יתברך באמת. ואם יאמר האמת שהאיסורים הם חסדים גדולים וגם יש בי נקודות טובות עדיין אך אף על פי כן מה יעשה שריבוי הפגמים והקלקולים גברו עלי כל כך עד שקשה לי לסבול גם מעט האיסורים וכן עוצם הקטנות וחלישת הדעת שיש בלבי מרימוי פגמי וקלקוליי אף על פי כן על ידי שיחזק את עצמו ויסתכל על החסדים וההרחבות וכן על נקודות טובות על ידי זה יוכל על כל פנים לחזק לבבו לשפוך שיחו ותפילתו לפני השם ידבח ברחמים ותחנונים הרבה עד שיושיעו השם ידבח בשלמות ויציל אותו מכל הייסורים וימחלו על כל עוונותיו ויזכהו לתשובה שלמה. קט"ז <קופת זין> צריך כל אחד אפילו אם נפל ונתרחק כמו שהוא אף על פי צריך להתגבר לחטוף איזה טוב בכל עת וללמוד על כל פנים מעט בכל יום ויום איזה הלכות מהלכות התורה ולהטות אוזנו היטב לשמוע ולדבק עצמו בקול השם הגדול הנורא הקורא בלב האדם בכל יום ובכל עת שישוב אליו ידבח וצריך כל אדם להטות אוזניו וליבו לשמוע בקול השם שעל כל פנים יהיו לו רצונות חזקים וכיסופים גדולים להשם ידבח שזה יקר מאוד והעיקר לשמוח בכל עוז, ולברך, ולהודות, ולהלה אל השם מטבח בכל עת, על החסד הנפלא והנורא שעשה עימנו, שבחר בנו עם כל העמים, ונתן לנו את תורתו, עמדה גנוזה אשר יחיינו וכולי. זה עיקר בריקת התורה שהאדם צריך להיזהר בה מאוד, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. היינו להודות ולברך להשם מטבח בכל עת על מעט דמעת הנקודות טובות שיש בו עדיין מהתורה הקדושה. בעיקר כל החורבן וגלות ישראל היה רק בשביל זה שלא קיימו ככל הנ"ל, שזה בחינת על מה אבדה הארץ וכולי על עוזם את תורתי. היינו שעזבו על לגמרי ולא נזהרו לחטוף על כל פנים מעט לימוד התורה בכל יום. וזה לא שמעו בקולי, היינו שלא יטו את אוזנם לשמוע בקול השם הקורא בלבם בכל עת. ועיקר, ולא הלכו בה. דרשו אבותינו זכרונם לברכה שלא ברכו בתורה התחילה, היינו כנ"ל. וזה, ולא הלכו בה די כאילו, כי זה הילוך ודרך נפלא מאוד להתקרב עצמו להשם נדבך מכל מיני נפילות וירידות שבעולם. על ידי בחינת ברכת התורה, היינו לברך להשם נדבך בכל עת על נעימת חלקנו וגורלנו שזכינו לתורה הקדושה כזאת. ואיכשהו, איכשהו, אף על פי כן, אנו זוכים בכל יום לחטוף איזה ניצוצות ונקודות טובות מהתורה הקדושה. ובזה יש לנו לשמח נפשנו מאוד, ולחזק לבבינו בהשם מזבח, ואם היו הולכים גם אז, בדרך זה, לא היו באים לידי נפילות כאלו, אך מנהל צדן, שהיה בבית ראשון, גילוי עריות, עבודה זרה וכו'. כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, ולא היה להם צעות כאלה וגלויות כאלה וכו'. ועתה כל תקוותנו לשוב לארצנו ולבית מקדשנו הוא רק על ידי זה. כי לט מילתא דא טליא אלא בטיובתא. ועיקר התשובה רק על ידי זה. קי"ז יש סודות כאלו שעל ידיהם יכולים להתקרב להשם נדבך אפילו הרחוקים ביותר. וזה בחינת הסודות שמגלים הצדיקים הגדולים בסוד ובלחש והכל רק בשביל תיקון העולם כדי שיתקרבו כל הרחוקים לעבודותו נדבך ומה שאומרים דברים אלו בסוד ובלחש, הוא סור עוד מה שאומרים ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחשאי ובלחש די קיים פנים. ומי שמאמין באמת בסוד השם אשר לראיו, יש לו תקווה תמיד לצאת מרשת זו תמנו לו. וזה מבחינת סוד השם לראה וכולי, עיני תמיד אל השם כי הוא יוצאים מרשת רגליים. קי"ח מבואר בכוונות שבפסח וספירה מוכרחים לקבל המוחין שלא כסדר דהיינו שמקבלים המוחין דגדלות קודם המוחין דקטנות. ראיין שם בעניין השינויים הנפלאים שיש בימים האלו מיום אל יום בעניין המשכת המוחין הנ"ל. ומבואר שם שמה שמוכרחים לקבל המוחין אז שלא כסדר הוא מחמת גודל אחיזת הסטרא אחא שהוא זוהמת מצרים שנאחזת אז בהם עדיין שמחמת זה יכריח לקבל המוחין שלא כסדר. והנה אף על פי ששם מבואר שאין מקבלין המוחין שלא כסדר רק בימים הללו מחמת הנעל, אבל תמיד מקבלין המוחין כסדר, אף על פי כן, ממילא מובן שכל זה לעניין המשכת המוחין בכלל, שנעשה על ידי העבודה של כלל ישראל. אבל בפרטיות כל זמן שאדם אינו נקי מעוונותיו, וצריך לשוב בתשובה, שזה בחינת סיעת מצרים בפרטיות, אזי צריך גם בשאר ימות השנה המוחין שלא כסדר, כפי בחינת יציאתו ממצרים, דהיינו מזוהמת עוונותיו. וכלל כל המשכת המוחין והחוכמה והשכל הוא לדעת ולהכיר אותו נדבך ולהתקרב אליו, שזה עיקר התכלית. ובכל יום ויום יש חוכמה ושכל מיוחד, שזה עיקר הטוב שבכל יום ויום, והוא עיקר אור היום והשמש שמאיר בכל יום. רק כל יום האית לגדר מלברד אלא יעול כל ברנש לאי טוב. כגון חשוך הדקסיה לנעורה כמבואר בזור הקדוש שזה מבחינת קליפה הקודמת לפרי שזה מבחינת כלל כל הסיבות והמאורעות שעוברים על כל אדם בכל יום והתפשטות והשתתכות הבלבולים שמתגברים על האדם בכל יום עד שבכל פעם נדמה לו שבזה היום אי אפשר לו לעבוד את השם מטבח ורוצה לדחות את עצמו מיום אל יום בעבודת השם וזה איסור גדול כי צריך להתגבר ולהשתדל בכל יום ויום לשבר הגדירים והמניעות שמתגברים עליו ולמצוא הטוב שבזה היום די כאן ולהמשיך המוחין והשכל המיוחד בזה היום די כאן ולהכיר אותו אטבח על ידי זה כפי בחינת אותו היום די כאן כמובן כל זה בפנים באריכות והנה כפי המשכת המוחין שצריך לקבל בכל יום פרטיות, כמו כן זה לעומת זה, מתגברין ומשתטחים כנגדו בחינת הגדרים והמסכים והמניות שיש על התור שבכל יום ויום. כי כפי השינויים הגדולים שיש בין המוחין הקדושים, כמו כן יש שינויים רבים לעין מספר בעניין הגדרים והמחיצות שיש על כל יום ויום. ומזה נמשכים כל מיני דחיות והבלבולים שבאים על האדם בכל יום. ועל כן אה ליפול לב האדם עליו אם רואה שבימים הקודמים התפאר קצת בכוונה והיה לו איזה נייכה קצת מהבלבולים וכולי ועכשיו מתגברים עליו הבלבולים והמניות ביותר כי יכול להיות שהימים הראשונים היו בחינת המשכת המוחין דגדלות אצלו ששם אין אחיזת החיצונים שאין מניות מהבלבולים כל כך ועכשיו צריך לקבל גם בחינת מוחין דקטנות ולפעמים הם בחינת קטנות דקטנות ששם הסתראה אחת ביותר ועל כן נדמה לו שקשה לעמוד כנגד המניות והעיכובים שבזה היום אבל באמת צריך להאמין שבוודאי גם בזה היום יש בו טוב רק שצריכים לשבר הגדר שכפי אותו היום כדי לזכות לזה ובזה היום די ככנ"ל ועל כן צריכים לחזק את עצמו בכל יום ויום כפי אותו היום ואם לפעמים משתתחים כנגדו מאוד עד שאי אפשר לו בשום אופן להתפעל כראוי אף על פי כן צריך, צריך לדע ולהאמין שגם היום הזה הוא יום והוא מנוי וספור בימי חייו ועל כן אם אי אפשר לו בשום אופן להתפלל כראוי באותו היום, ישתדל לעשות בעבודה אחרת, לומר שעת תחינות ובקשות בכוונה ושיחה בינו לבין קונו או ללמוד יותר או לעסוק במצוות ובמונות חסדים כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה תורה ומצוות ברוך השם יש לנו במה להחיות עצמנו בכל יום, בכמה מיני לימודי התורה הקדושה, בכמה מיני מצוות וכולי. והעיקר שישתדל שלא יטעה חס ושלום שהיום הזה בטל והולך. כי צריך לחשוב בכל יום שאין לו כי אם אותו היום לבד, מבחינת היום אם בקולו לא תשמעו. קי"ט אף על פי שצריך האדם להזדרז בעבודתו יתברך, ולפרוח חובת כל יום ויום בזמנו די כאו השם. אף על פי כן צריך גם כן להתחזק מאוד להמתין ולצפות לישועת השם אף על פי שהוא רואה שעדיין הוא רחוק לגמרי מעבודת השם. אף על פי לא ירפה ידיו חס ושלום מלהוכיל ולהמתין לישועת השם תמיד ועל ידי זה די יזכה לשלמות ישועתו. ק"כ עניין מה שעיקר שלמות אמונת חכמים הוא להתחזק כל כך עד שיאמין גם בעצמו כי בגודל כוח צדקתם של הצדיקי אמת יעלו גם אותו מעלה-מעלה. ולעת עתה, גם ההתקרבות בעצמו שמתקרב אליהם ומאמין בהם, הוא טוב ויקר מאוד. ועיקר האמונה, הוא במה שאין מבינים בשכל כידוע. וכמו כן, גם בעניין זה, אף על פי שלפי שכלו וידיעתו הוא רחוק עדיין מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן צריך להאמין באמונה כי בוודאי גם מעט נקודותיו הטובות יקרות מאוד בעיני השם ידבח. קכ"א עניין מה שאין שום ייאוש בעולם כלל, והשם ידבח מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית. הוא מרמז לאדם רמזים להתקרב לבותו ידבח לכל אדם, כפי הראוי לו עכשיו במקומו ושעתו. ועל זה יכולים לזכור את השם ידבח תמיד, בכל מקום, בכל זמן, בכל המדרגות שבעולם. עניין מה שעל ידי התורה הקדושה אנחנו ישראל מקושרים, מקושרים בו יטבח תמיד. והתורה הקדושה היא יורדת אפילו בעמקי תהום לעורר אפילו את הפחות שבפחותים להשם יטבח. ועל ידי עסק התורה יכולים הכל להתקרב אליו יטבח, אפילו אלו שכבר נשקעו בתוך סטרא דמות תחס לשלום. דברי תורה אינם מקבלים טומאה לעולם, רק אדרבה, מעלים את האדם מטומאה לטהרה. שורש הבעל דבר, לעשית רעך. היינו, שורש השתלשלות יניקתם, מבחינת תחילת הצמצום של חלל הפנוי, שהשם מטבח כביכול העלים והסתיר אור חוכמתו בשביל הבחירה, והעלמה והסתרה הוא, כביכול כמו בחינת גנבה, כי באמת לאמיתו יש שם השם מטבח. רק שהוא מעלים ומסתיר עצמו כביכול בשביל הניסיון והבחירה, מבחינת את, עתה הכל מסתתר. וכהן שאמור נותן לזכרונם לברכה, שאמר הקיסר אלוקיכם גנב הוא, והשיב לו שהוא לטובה וכמובן שמה משל. ומשם שורש הגנבה והערמות והמרמות של הבעל דבר, שהוא ראש לכל הגנבים. ובעל האדם בערמה הוא מרמה גדולה. כמו שכתוב, יהרוב במסתר, יהרוב לחטוף עני וכו'. ועל כן ניכר התיקון על ידי אמת, על ידי שיודעים שי שבכל מקום נסתר השם ידבח. אפילו בתוך תוקף התגברות החושך של עץ סערה וחילותיו, אף על פי כן גם שם יכולים להמשיך על עצמו אור האמת, עד שיאירו לצאת מתוך החושך והאפלה ולהתגבר על כל מה שצריך להתגבר. גם החלל הפנוי מלא מלאכותו ידבח. ועל כן כשימשיך עצמו אל האמת לאמיתו, אז בוודאי אין חושך ואין צלמוות להסתתר שם. כי גם חושך לא יחשיך ממכה. וכתיב כי ישב בחושך השם אור לי. ואז לא די שיזכה לצאת מתוך החושך, אף גם יזכה להוציא כל הטוב שהיה כבוש בהם מכבר. וכל מה שהחושך מתגבר עליו ביותר, ידע שצריך להתגבר ביותר להמשיך עצמו אל האמת. ואז יזכה להוציא על ידי זלטו הכבוש בהם יותר ויותר. שזה בחינת מה שהגנב, כשנמצא גנבה בידו, משלם כפל, ואם טווחו מחרו, אז משלם ארבעה וחמישה, כמבואר בפנים. קכד עיקר הקדושת ישראל בכל יום הוא ציצית ותפילין, שהם מבחינת אור האמת, כמבואר בפנים, והם מבחינת שור ושם. ולפעמים מתגברת הסטרה אחת כל כך, עד שגונב חס ושלום גם מבחינת השור ושה מטבחו מחרו, שמטיל פגם ומבטלו לגמרי חס ושלום, אפילו מעיקר קדושתו, שהוא ציצית ותפילין. והוא, גם הוא צריך להתגבר לבלי לייאש עצמו ולמשוך עצמו מהתא על כל פנים אל האמת לאמיתו, ולדרוש ולחקור לשוב אל השם מטבח באמת, סוף כל סוף, מה יהיה ממנו? ויחפש ויבקש וידרוש מעתה על כל פנים אחר תכליתו הנצחי עד שיעזור להשם מטבח -H'm שימצא הגנב ואז יוצאים ממנו בכפלי כפליים מבחינת תשלומי ארבעה וחמישה הנ"ל ועיין עוד התחזקות גדול ממה שחולין הכל יתקרב להשם מטבח -H'm על ידי האמת שמאיר גם בעצם חשכת לילה שזה בחינת תפילת ערבית בלילה שאז אין זמן ציצית ותפילין <קוף> חף כל זמן שאדם מחזק את עצמו באמונה שלמה, אז יש לו תקווה לעולם. קכ"ו אף על פי שכל הרוצה לגשת אל, אל הקודש, מוכרח לעורר מטה עוז של עבודתו. היינו הכוח הוא זכות של נקודותיו הטובות, בפרט הכוח הוא של צדיקי אמת החוסה בהם. אין זה רק בשביל להכניע הרע שבו. היינו מחמת שהבע דבר בא לבלבל אותו גם ממעט עבודתו. ולהחליש דעתו מריבוי קלקולה ופגמם מרובים. על כן, מוכרח לחפש בעצמו איזה נקודות טובות בכדי להחיות ולחזק את עצמו, בחינת ועוד מעט ואין רשע וכולי, כמבואר במקום אחר. אבל לפני השם ידברך יעמוד כדל וכרש וישפוך ליבו כמים, ורק ברחמים ובתחנונים, ולא יתלה בשום נוסחות כלל, וגם לא ידחוק את השעה כלל. וזה בחינת מה שנאמר בדוד עדינו עד עצני, ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, כשיוצא למלחמה מתקשה עצמו כעץ, וכשהיה עוסק בדברי תורה מעדן עצמו כתולעת. קכ"ז ברור הרבה, בעניין משהי אפשר לדחוק את השעה אפילו בעניין התקרבות אל הקדושה, רק צריכים להמתין הרבה ולצפות לישועת השם. עד שיזכה לפרש שיחתו היטב לפני השם ידבח ברחמים ותחנונים, עד שיזכה לקבל דיבורים חמים כגחלי אש, ואחר כך צריכים להמתין עוד הרבה, עד שיתמלא בקשתו ועד שיתקרב לשם ידבח בשלמות, ואף על פי כן, גם בתוך זמן ההמתנה והשהייה, אסור לשכוח ולהסיח דעתו מן ההשתוקקות והכיסופים והגעגועים אליו יתברך. קכ"ח צריך כל אדם לידע שחוט השערה יקר מאוד מאוד והוא תלוי בכל עת בחוט השערה שיכול האדם לקלקל הרבה על ידי חוט השערה חס ושלום ומכל שכן שיכול לתקן הרבה על ידי חוט השערה כמידה טובה מרובה מידת פרענות כי חוט השערה בקדושה יקר מאוד מאוד והשם יתברך בהחמיו זיכה אותנו במצוות רבות בכל יום וכל אחד מישראל מושך עצמו מהרע אל התור בכל יום, כי הוא הולך מביתו ומעסקיו לבית הכנסת, ומניח טלית ותפילין ומתפלל וכו'. הוא נמצא בכל זה כמה וכמה נקודות טובות, שהן מבחינת סערות קדושות, שהם מכירים אצלו לא נדבך מאוד מאוד. וכן אפילו בנייני תאוות וערורים, שמתגברים על אדם בכל יום. בוודאי מישהו איש כשר קצת, יש לו איסורים גדולים מזה. הוא בכל עת נגד המחשבות והערורים. כל תנועה שמנתקת עצמו מהם כחוט השערה, הוא יקר בעיניו יתברך מאוד מאוד, כי הוא ידע יצרנו וכו', והוא יודע איך היצר מתגבר על כל אחד ואחד. ועל כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה, הוא תנועה אפילו היא כשערה ממש, מה שהאדם מושך את עצמו מהסטרה אחרא אל הקדושה. כי האדם בעולם העשייה, שהוא מלא קליפות, והם כרוכים אחר האדם מאוד מאוד, ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, היה נופל בידו חס ושלום. על כן צריך כל אדם להשכיל על דרכה בכל עת ולשמור עצמו מאוד שלא תתחיל מחשבתו לצאת חוץ מהגבול דקדושה חס ושלום אפילו כחוט השערה כי גם כחוט השערה שנוטה מן הדרך הטוב חס ושלום יכול להטות הרבה לדרכים נבוכים כאשר יודע כל אחד בנפשו שעיקר קלקוליו ופגמיו החטאיו החמנה לצלן כולם התחילו מחוט השערה על ידי שלא היה נזהר בתחילה לשמור מחשבתו היטב ונמשך אחר המסית מעט מעט, רחמנאי צלן. כמו שכתוב, הוי מושכי העוון בחבלי השב וכאבות העגלה חטאה. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה היום, אומר לו לא עשה כך וכולי. וכפי התגברות העץ הרע על האדם, <coughs> היה החס ושלום אפס תקווה. אך מידה טובה מרובה, שחוט הסערה תקדושה יקר מאוד מאוד, ועל כן צריך האדם לדע גם ההפך. שכשמתגברים עליו מאוד, ונדמה לו שכבר נטעה כל כך, עד שאי אפשר לא לעמוד נגדם, צריך לדע ולהאמין שכל תנועה הוא תנועה שינתק, וימשיך את עצמו מהם. אפילו כחוט השערה, הוא יקר מאוד בעיניו יטבח בלי שיעור. באלו השערות יתלקטו יחד ברבות הימים, ויזכה על ידם להשגת אלוקות שנמשך על ידי הצמצומים הקדושים שהם בחינת שערות, שהם נעשים על ידי בחינת השערות הנ"ל. היינו על ידי שאיש ישראלי מושך את עצמו מרע לטוב בכל פעם, שעיקרו תלוי בחוט השערה, כי אפילו צדיקים גדולים תלויים בכל עת בחוט השערה, בחינת וסביבם נסער מאוד, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. קכ"ט עיקר היהדות תלוי בהתחזקות, שבבחינת עזות היא קדושה, שכל מי שמחזק את עצמו בכל פעם, אפילו כחוט השערה, כמו כן הוא נכנס בגבול הקדושה. מבחינת נעלת בעוזך אל נווה קודשך, והתקרב יותר אל תורה ותפילה וצדיקי אמת. וכל מה שזוכה לתורה ותפילה יותר, כמו כן זוכה לארזות לקדושה והתחזקות גדול ביותר. וכן חוזר חלילה, עד שיכול על ידי זה לבוא למדרגות גדולות בעבודת השם, אם יזכה להתחזק ולאמת את עצמו תמיד בכל עת, ולהיות עז כנמר בכל הבחינות. אין שיהיה לו ארזות לקדושה כנגד גופו המגושם. שהוא עז פנים ביותר בענייני התאוות, ואין שיהיה לו עזות לקדושה כנגד כל מיני העזי פנים שבדור, שהם כלל כל המוניים והמסיתים והמדיחים אותו מדרך האמת לאמיתו. וכן גם להיפך, חס ושלום, שעל ידי חלישות הדעת כלשהו, תיכול ליפול בדעתו. על ידי זה יתרחק מתורה ותפילה, וכמו כן נחלש דעתו יותר, חס ושלום, וכן חוזר חלילה. עד שהרבה נפלו על ידי זה לגמרי. ועל זה אמרו אבותינו זכרונם לברכה, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי. כי עיקר התגברותו הוא להחליש לב האדם בתחבולותיו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו בכל יום, לחזק ליבנו בכמה מיני התחזקות, חיזקו אותנו הצדיקי אמת בתורתם ושיחתם הנפלאות והנוראות והעמוקות מאוד מאוד, כבר היה מה שהיה ושלום. ועל כן עיקר אסולם לעלות מדרגה לדרגה בעבודת השם הוא רק על ידי התחזקות ועזות קדושה כנ"ל. ק"ל <קוף קוף למד> כל פעם שרוצים לעלות מדרגה לדרגה, בוודאי הכרח שיהיה ירידה קודם העלייה, ואז בוודאי האדם בסכנה גדולה, יש עליו מלחמות גדולות, וצריך להתחזק הרבה הרבה, עד שיבטל המסך המבדיל והחושך שקודם לאור. שהוא בחינת הירידה שקודם לעלייה, עד שתתהפך הירידה לעלייה. וזה עבודת הצדיקים והכשרים כל ימי חייהם. כי על כל אדם שבעולם עובר כל זה, כי אפילו מי במדרגה פחותה מאוד מאוד, ואפילו אם עבר מה שעבר, וגם עתה הוא כמו שהוא. אף על פי כן, בכל עת שמתעורר איזה תנועה קלה, להתקרב לאיזה דבר שבקדושה. אזי לפי בחינתו יש לו תכף עליות וירידות הרבה כפי התעוררותו להתקרב להשם מטבח כי אפילו מישהו בתוך הארץ ממש אפילו בשאול תחתיות מתחתיו אחמדייצן גם משם יכולים מתעוררים לעלות משם גם שם יש בוודאי כמה וכמה מדרגות בלי שיעור כמו למשל בגשמיות כשם שיש מדרגות רבות מבית לעלייה או מעלייה לעלייה כל שכן אם ישעיה בדעתו כמה מדרגות יש מארץ לשמיים, וכל שכן משמיים למעלה או למעלה כמו כן תוך גוף עובי הארץ בוודאי שם כמה וכמה מדרגות. ואם ישעיה בדעתו בורות ומחילות בעמקי הארץ רבה, בוודאי אם רוצה לעלות משם מעמקי הבורות והמחילות, בוודאי הכרח שילך ויעלה מדרגה לדרגה. ואזי כשרוצה לעלות ממדרגתו לאיזה מעלה או מדרגה גבוהה ממנה קצת אף שגם זו המדרגה עדיין בתוך עומק הארץ הרבה, אף על פי כן, משתתחים כנגדו הרבה בכל פעם. על כן יש לאדם מלחמות גדולות ומניות רבות בכל פעם שרוצה לגשת לאיזו עבודה של קודש. ולפעמים עוצם המלחמה הוא נכשל, לפעמים ואין עומד בין ישראל חס ושלום, ואז צריך להתחיל מחדש. על כן צריכים התחזקות גדול ועצום מאוד בכל פעם, בכל יום, בכל עת, לאחרם על עצמו, ולחשוב על תכליתו וסופו בכל פעם. מסוף כל סוף מה יהיה ממנו, ואיך שיהיה הוא מחויב ומשועבד ללחום מלחמת השם בכל מה שיוכל. כי הגיעה בעצמה, מה שמתייגע וחותר על כל פנים בכל פעם לצאת ולעלות מפחיתות מדרגתו, זה גם כן יקר מאוד מאוד בעיני השם ידבח. ואם יתייגע ויחתור ויתפלל בכל יום להשם ידבח, שיוציאו ממקומות אלו שנפל בהם, בוודאי יהיה אחריתו לטובה. כי סוף כל סוף התהפך הכל לטובה, וכל הירידות התהפכו לעליות גדולות בחינת ירידת תכלית העלייה. קל"א מי שחס חייו אמיתיים ונצחיים, אזי כל מה שרואה שעשית רעך, שמבחינת היכלי התמורות מתגברים ומתפשטים ומשתטחים כנגדו יותר ויותר, כמו כן הוא מתגבר ומתאמץ ומזדרז יותר להתקרב להשם נדבך. וחמת שרואה שרוצים לדחותו לגמרי חס ושלום. וזה בחינת התרחקות, תכלית ההתקרבות, ירידה, תכלית העלייה. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה על ממרא, הוא שנתן לו עצה על המילה. ממרא הוא בחינת היכלי התמורות שהתגברו והשתתחו כנגדו, ועל ידי זה די כי התייעץ למול את לבבו בשלמות. קלב כשרוצה האדם לכנוס אל הקדושה אזי הם מתגברים ומתפשטים כנגדו על סטראחה שמכלה תמורות מאוד וכל מה שהוא סמוך יותר לפתח הקדושה מתגברים ומתפשטים כנגדו מאוד מאוד עד שיש הרבה שכבר היו אצל הפתח וחזרו אחמנאי צלן מחמת שלא ידעו שכבר הם אצל הפתח או מחמת שמשתבחים כנגדו מאוד מאוד עד שכשר לשוברם אבל האיש הכשר באמת הוא יושב וממתין ומתעכב ימים הרבה אצל פתח הקדושה ואף על פי שבתוך זמן זה שהוא מתעכב אצל הפתח ומקווה ומייחל לכנוס לפנים, מתגבר עליו חמימות העץ הרע מאוד, אף על פי כן הוא עושה את שלו ויושב וממתין אצל פתח הקדושה ואינו רוצה לשוב לאחורה בשום אופן. וזהו בחינת והוא יושב פתח האוהל, ישיבה מלשון עכבה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וכחום היום מרמז על התגברות חמימות העץ הרע. אף על פי כן הוא אינו רוצה להטעות את עצמו, וחושב על תכליתו הנצחי באמת, ואין לו לאחור בשום אופן יהיה שיהיה. רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל פתח קדושי הימים רבים כמה שיהיה. ואף על פי שאין מניחים אותו לקנוס לתוך הפתח, וחום היום שהוא חממו לא את העץ הרע לוהט אותו מאוד, אף על פי כן, הוא אינו מניח את מקומו ויושב ומתעכב אצל פתח האוהל של הצדיקים והכשרים עד ירוחם מן השמיים. וזהו גם כן בחינת ויהושע בן נער לא ימיש מתוך האוהל כמבואר בפנים. גימל עיקר המתקת כל הצמצומים והדינים הוא על ידי השכל ויש לכל צמצום בחינת שכל פרטי כשעל ידי זה השכל די כאן נמתק זה הצמצום אך יש בחינת שכל הכולל בחינת חוכמה היא ששם נמתקים כל הצמצומים והדינים אך אי אפשר לקבל משם כי אם על ידי ריבוי הספרים של התורה הקדושה, כמבואה בפנים. וזה בחינת מה שעיקר התחברות איש ואישה, שהם בחינת שכל וצמצום, על ידי ספר כתובה או קידושי שטר. לכן הפירוד שביניהם, הוא כן על ידי ספר כריתות דייקה. כי בין החיבור ובין הפירוד אי אפשר עד שיעלו לשם לבחינת שכל הכולל הנ"ל, שמקבלים משם על ידי בחינת ספר. ומזה בא מה שלפעמים יש קטטות ומריבות בין איש לאשתו. עד שבאים אצל הרעב לסדר להם גט, ואז די כי כן הם מתרצים ומתפייסים זה עם זה, ונתחזק ביותר אהבה והקשר ביניהם. וזה מחמת שנמשך עליהם מהרעב מהמתקת השכל הכולל, ששם נמתקים כל הדינים וכל המחלוקת שבעולם, אך מחמת שעל פי רוב אין להם כוח לקבל משם ההמתקה בשלמות, על כן נגמר הגט על פי רוב, כי אין להם כוח להמתיק המחלוקת שביניהם בשלמות. הקד רבה עולים לשם לבטל הקשר והחיבור בשורשו העליון שזה בחינת הגט. אבל השם יתבחח חפץ חסד, הוא כבר בחר בנו מכל העמים במעמד הר סיני שנקרא יום חתונתו. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ביום חתונתו זה מתן תורה. הוא כבר נשבע על אבותינו ולנו שלא להרחק אותנו לעולם חס ושלום. על כן, מה שהשם יתבחח מזכיר אלינו כמה פעמים לשונות של התרחקות ופירוט כביכול. אין כוונתו כי אם בשביל התקרבות, כמו שאמור בתנאי זכרונם לברכה. משל למלך שהיה לו כעס עם אשתו, ושלח אחר סופר לכתוב לגט. ובתוך כך התפייס עמה, אמר לסופר, צא וכפול לכתובתה. היינו כנ"ל, כי ההתרחקות בפירוד חס ושלום, לבטל הקשר שיש ביניהם, מכבר אי אפשר כי אם כשעולים את בחינת חוכמה הילאה, בחינת שכל הכולל, השם ידבח מלא יחמים. ותכף שעולים לשם, זה תכף נחמרים על חמה וטבח, ואז נתהפך הדבר. ולא מבעיה שאין המבטל הקשר שם, חס ושלום, אדרבה, נמשיך משם הערה גדולה לבטל כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם, וכל הכעסים וכל ההקפדות שהיה לו על עם ישראל מעולם, בכלל ובפרט, הכל ממתיק ומבטל על ידי בחינת חוכמה הילה, שנתעורר להמשיך הערה משם בשביל פירוד וספר כיתות, חס ושלום. כי עכשיו נתהפך הדבר. עד שאדרבה נמשך משם המתקה גדולה, שזה בחינת מה שאמר לסופר, צא וכפול לה כתובתה. היינו שנמשך משם מערה גדולה בשביל חיזוק, התחברות ואהבה ושלום. וזה בחינת התרחקות תכלית ההתקרבות, כי כל עיקר כוונתו לטבח, מה שכביכול קרא הסופר לכתוב הגט, היינו מה שהזכיר שם ההתרחקות חס ושלום, כל כוונתו היא לטובה גדולה בשביל התקרבות כנראה. וזה בחינת והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי יאמר להם בני קל חי וכולי במקום דייקה כי דייקה במקום ההתרחקות בחינת גט שרצה לכתוב חס ושלום להמשיך חערה משכל הכולל בשביל פירוד והתרחקות חס ושלום כביכול במקום הזה דייקה נתהפך ונמשך משם המתקה לכל עד שיאמר להם בני כל חי כי משם דייקה נמשך כל ההמתקות שבעולם כנ"ל קל"ד בתוקף הגלות ותוקף הירידה שנפש מישראל, כשנופל מאוד חס ושלום לסיטרא דמסאווה. אז די כי אינו יכול לקבל חיות משום קדושה פרטית, כי אם מבחינת הקדושה העליונה מאוד, שהיא יכולה להתעלם ולהסתתר גם במקומות הטמאים לגמרי, ולהחיות הנופלים לשם חס ושלום, מבחינת ועברתי בארץ מצרים וכולי, אני ולא מלאך, כידוע. ועל כן באמת לפעמים הירידה היא תכלית העלייה. כי מאחר שעל כל פנים באמת מקבלים בעת הירידה והגלות מקדושה עליונה מאוד, על כן אין שום מימוש בעולם כלל, כי מכל המקומות הרעים והטמאים שבעולם, יכולים לחזור אליו נדבח. כי אדרבה, שם די קם מלובש ונסתר ונעלם קדושה עליונה מאוד. ועל כן, אם יזכור אדם זאת בתוקף ירידתו ונפילתו, ויאמין זאת באמונה שלמה. שדי כא במקומו מסתיר עצמו השם יתברך בעצמו להחיותו ומרמז לו רמזים מרחוק לשוב אליו בשב ואל תעשה לבד אז בוודאי יכול לזכור תתקרב אליו יתברך מכל מקום שהוא ולהפוך הירידה לעלייה כמובן במקום אחר דהיינו שיזכה לתשובה שלמה שהוא בחינת יום כיפורים שאז עולים לשם לבחינת הקדושה העליונה הנ"ל בתכלית העלייה כי על ידי התשובה שלמה, ראויים לעלות לשם ולקבל משם שפע גדול ורוב טוב לבית ישראל, ולהמתיק כל הצמצומים והדינים עד שעוונות נתהפכים לזכויות. חזק חזק ונתחזק